Hej fram för att i ett lag, bandy, som blir Det och vill stund Hej och välkomna till IBF podden. Detta första avsnitt eh, historiskt avsnitt faktiskt. Eh, Låten ni hörde innan här precis var ju innebandy med 250 kg kärlek. Och det, ja, det kan man säga är ja. riktig kärlek till sporten. Jag heter Jocke Björnstad som kommer leda er genom alla sändningar under säsongen. Till min hjälp, eller mina bisittare som man kanske kan kalla det, är Jonas Hörqvist. Ja, och jag heter Jakob Axelsson. Ja, och då undrar jag ju alla, varför startar vi den här podden egentligen? IBF-podden, Jakob? Eh, tanken med den här podden är att eh, skapa ett intresse kring Örebro innebandy och eh, allsvenskan södra. Men eh, framförallt att folk ska få en insikt i hur det, går, hur det fungerar kring Örebro innebandys avlag. Framförallt, även, vi kommer även snacka om eh, Division 2 och eh, JAS. En hel del, men eh, framförallt Allsvenskan och Allsvenskan Södra. Ja, och eh, i de här tiderna är det ju högaktuellt med Silly Season-snacket. Eh, vi ska prata en hel del om några lag i Allsvenskan Södra, men framförallt om Örebro innebandy idag. Eh, Jonas, vilka spelare har kommit in till IBF, Allsvenska truppen, till den här säsongen? Vi har fått in tre stycken nu på början. Och alla tre är från Stockholms runen. Det är Johan Eriksson. Från Haginge. Jesper Tuber, från Salem, och Esbeth Tober från Salen Och Daniel Hernandez från Balrog. Jag tror att Johan kan tillföra en del som center. Han, har ju, <coughs> han kommer få ersätta Thomas Halling tror jag. Och de är väldigt lika sin spelstil. Så <coughs> väldigt allround spelare som spelar typ. Esbeth Tober är en deficitback. Som även har goda egenskaper i offensiven. Och han kommer passa in väl i vårt spel. Han är en väldigt snabb, effektiv spelare. som han kommer ge göra det tufft i vård med sin fart. Det är det de tre vi har fått in hittills. Ja, är de på gång eftersom du säger hittills mera in till IBF? Så. Det vet jag faktiskt inte men han vet ju aldrig. Övergångsfunktionen är till slutet så... Vad som helst kan ju hända. Precis. Jakob har något mer att tillägga om de här tre Stockholmskillarna? Nej, det, ska, det är väl inget mer än att säga att det kommer att bli intressant att se hur de kommer in i äh, Rotön och äh, mönstrar här. Så äh, det ska bli roligt intressant att se alla tre i den svarta Rotön här i höst och våren. Ja, ehm, det var de som var in. Lite kort om dem. Ehm, vilka har lämnat på Jakob? Uh, vi har uh, tappat uh, Thomas Halling till Gävle. Filip Neogard har gått till Varberg. Mattias Hartman har valt att gå till Åby. Niklas Kontio har lämnat för Torshälla. Uh, fyra tapp som är uh, riktigt, uh, riktigt synd att vi tappar. Filip uh, uh, och Thomas var ju ordinarie spelare i, uh, i uh, Allsvenskan. Eller i Ligusjönts föregående säsong. Och äh, Mattias och Niklas hade ju äh, äh, Lite svårare att ta plats Sen får vi även, även inte glömma Att en av äh, Det är faktiskt ett nytt besked Som vi fick här i söndags tror jag Vi spelade det här idag äh, Tisdag äh, Att Andreas Fissén inte kommer spela säsongen Med oss heller Tyvärr, hans jobb sätter stopp för planen i all svenska han, han hade tänkt att spela med oss i Örebro Men jobbet sätter stopp Tyvärr och det är, det är också ett tapp. Han är en riktig energispelare som eh, bidrog med mycket positivt både på och utanför planen förra säsongen. Jajamensan. Ehm, vi ska snacka lite om Allsvenskan Södra. Ehm, Karlstads favoritskap. Jonas, vad säger vi om det? Ja, de åkte ner från SSL förra året. De har fått behållt stora delar av truppen. De har ju... En del spelare som jag känner till. Och det är ju Och de här även Albin Engler, som jag tycker, är, som jag har sett tidigare spel, att de är väldigt intressanta, unga och duktiga. Albin Engler är ju en riktig sniper som, som ibland inte syns till så mycket i matcherna. Han dyker fram när det väl heter till Så han ska bli väldigt kul att möta. Det är kul att se. Ja. Jag har nog mer att tillägga om Karlstad Nej, det är inte så mycket mer jag vill säga att det kommer att bli intressant att se hur de klarar att ställa om från att vara ett lag i botten av SSL till att bli ett tippat topplag i allsvenskan. Det är inte bara att ställa om och spela spela offensivt nu när man har blivit defensiven en hel säsong. Så det ska bli roligt intressant att se hur Karlstad klarar av det, men nej, det ska bli kul. Ja, Sen har vi den, kanske den största eh, värvningen hon har gjort. Det är Patele som har att eh, Kimo Eskelinen från Varberg. Vad har du att säga om det, Jacob? Eh, ja, Eskelinen är ju en eh, riktigt bra spelare alltså. Det är ju en... Eh, Patele smäller upp en värvning här som... Eh, ja, det är ju hög klass på den värvningen. Han skulle kunna spelat i nästan vilket SSL som helst han han hade Om han hade velat Nu sätter tyvärr hans utbildning stopp för det Och uh, han kommer spela för parten i kommande säsong. Vilket är bra för dem De får in en rutinerad herre som har varit med i Super Leran flera år Och uh, vår nytt uh, VM-guld och SM-guld och så vidare Så uh, det ska bli intressant att möta han Och uh, nej, det är ingenting mer att tillägga där Nej, okay. eh, en liten nödgrej kanske Vad utbildningen sig till Uh, jag tror han, han utbildar sig till säljare Jag är inte säker men jag tror det på Någon skola i Göteborg Jag är inte säker men uh, det kan vi kolla upp nästa vecka Om det inte är Om <skratt> ja, Vi får se om vi får in en kommentar om det här ja. i veckan uh, Vi går vidare med Ett annat intressant lag i serien Som är Lindås, de har ju varit duktigt uh, Många Nya spelare in uh, Och uh, Mest känt för oss då är väl uh, Michel Kejnernen och uh, Torbjörn och Dalsamets. Tor, ja. Precis. Jonas Lindås. Kan jag tillägga att vi hade en spelare som har gått dit. Som provspelade Lite tidigare under sommaren. Freke Bäckman. Från Lockerud. Sämre bra. Han har ju nu gått till Lindås. Jo, men det ska bli kul att se. hur kan. Kan utgöra med Lindås. Han, är, han gjorde det riktigt bra med Lindås förra året med Helt okej okay, för ett lag, men då tar de ändå upp i toppen Det är riktigt duktigt faktiskt Och Spelare som tog Björn Dahlus Samlis Och Fred Beckman Skriver inte intressant att se Fred Beckman spelade i Division 2 förra året Och nu är det en liten skillnad uppe upp i Allsvenskan, så vi ska Se om man kan anpassa sig på den nivån Och Toro som förra året spelade Med RIG Det är 1 Men Tram kan göra det riktigt bra Han visar även under EFT och fick, fick spela lite i VM tror jag, så han kan nog visa lite för Lindos. Ja, något ja. att tillhör om Lindos? Nej, det är väl inte mer att äh, deras värvning från äh, Fagerhult, äh, Victor Lennartsson tror jag inte heter, kan bli intressant. Han var ju poängbäst i Fagerhult förra året och äh, där har de gjort ett bra kap. tror jag, om man kan anpassa, anpassa sig till äh, spelet. Som Michelle kommer styra upp där. Så nej, det ska bli intressant att se. Lindos blir farliga. Jag har till grej där. Läser du på magasinet. På rykten in såg jag Simon Lindros. Och även Chris Vad De ryktena kan vi ställa direkt. Kjellman är ju klar för en CSIS-klubb. Det är det inte vet. Och Simon Lindros är klar för AIK. Så. Ja, stämmer. Jag, Kjellman tror jag ska spela för och Tigers. Om jag missminner mig rätt. Jag är inte säker men jag trodde Och eh, han var ju alla av fyra klubbar i Allsvenskan Så eh, Lindos hade ju ett eh, litet sämre år förra året När de var nära för två år sedan att gå upp till Superliga När de torsiga, kan man säga, avgörande matchen mot Karlstad där När de eh, tog in Anders Helgård och eh, var nära att gå upp till Superliga Hade ett mellanår förra året, men kommer ju en ny nu så det är ett intressant lag vi får hålla över en på under, under säsongen och här i podden. Ja. Eh, Lillån då, grabbar. Eh, de är med samma serie från samma stad. Då måste vi också ge lite tid i det här tycker jag. Eh, som bekant som vi har pratat om eh, Michel till Lindås och eh, som alla borde veta som är, har någonting med invandring att göra i Örebro stad, då. så har eh, jag Simon Palmen. Simon Palmen, precis. Nu kan jag missa honom. Ja. Och till Valberg. Stämmer bra det. Hur ser det ut för övrigt i Lilon? Ja, de har plockat in David Palm från Kumla. Emil Albertsson också från Kumla. Så nu har de fått en spelare som heter Martin Lindqvist. Som jag aldrig har sett spela faktiskt. Som har kommit tillbaka från en timeout. Och det ser väl... De har inte ersatt Simon Pongén som gjorde ändå 52 poäng tror jag var förra året, alltså, Sen jag få en där därefter Linus Jämtal, från Växjö i poängligan. Och eh, det är inte lätt att ersätta en spelare som gjorde 52 poäng i mest högsta sigen, hur som helst. Och, eh, det ska bli intressant att se hur de, hur de eh, ersätter Simon. Det är, inte, det är inte en lätt uppgift som sagt. är det inte. Jag tycker att Lillon, jag var ändå Tiger om de har alltid ett bra försvarsspel. Jag tror att... Kralen kommer försöka fortsätta på den. På den här visen, De har ju seriens bästa målvar kan jag tycka. Robert Laxo, Som alltid håller en hård och jämn nivå. Och de har ju ändå. Tycker jag. Helt okej backuppsättningar David Lundberg och. David Gundén. Tycker jag. Både väldigt intressanta. Och duktiga kappor från Telegram. Som är topp fem backer tycker jag såklart. Och forårsuppsättningen. Nu när Palmen har flyttat så gäller det att några andra får kliva fram. Sjöberg måste steppa upp ett par steg. Marcus Sarvely Marcus kanske kan ta ytterligare steg till bandy. Så det är några av som kanske får ta chansen. John Lindhången också och Isaac Axel Ousson. Exakt, och jag är beredd att hålla med där om att Robin Lax är c i alla fall eh, topp tre bästa målvakt. Han är, Förra året har han kvar om i många matcher och eh, en nödbrukt person utanför planen och eh, nej, han är helt klart topp tre i serien och han kommer få bära ett stort ansvar för Lillon kommande säsong. Ja, något annat om Lillon, grabbar? De har ju fått in en liten krumla koloni här med Albertsson och Sköde, Lundberg. <skratt> Så det är ju Kanske en skön kille att ha i laget det är ingen rolig kille att möta så Han kan göra det jobbigt för den, Jobbigt för de flesta lagen Håller humöret uppe så är humöret Så han är en väldigt effektiv spelare Han måste ju bara klara sig i ett visstås Absolut, jag håller med om Albertsson, han är en Uskigt uh, jobbig spelare att möta Men uh, jag skulle nog tro att han är Riktigt skön att ha i sitt lag Som uh, riktig, riktig bunkar Och kan även producera framåt Så uh, det är, ska bli kul att se Ja. Eh, grabbar, ni ska få välja en favoritvärvning i Alltsvenskans Södra. Eh, vi börjar med Jonas. Vad har du? Ja, jag har hittat en skön kille från Hagfors. Emil Joghansson som har gått nu till Karlstad. Han gjorde väldigt många poäng förra året för Karlstad. Och även ville bidragande för Hagfors 2012 i år då, jag fick syn på en center som det är väldigt duklig båda hållen, tekniskt, målfarlig, väldigt allround. Jag tror att jag är riktigt bra för Karlstad också. Ja. Jag ska bara rätta Jonas där att han spelade i halvkors förra året och inte i Karlstad. Uh, ja, och då var det... Ja. Då var det inte jag <laughs> ja. uh, Min favoritvärvning, jag kan ju inte annat än säga att uh, Knoe är den, den bästa till uh, i all svenska södra nu. Det är, det är ingen snack på den saken. Adam Brobacken till Jönköping är en utmanare, men det är inte i samma klass som Esklin till var eller till Pakele. Kim Esklen är den bästa rövningen. Utan tvekan. Ja. Vi lämnar Cilicisansnacket och vi ska prata lite om våra nya hemmaborg. Nya idrottshuset. Reflexioner, Jimnas, om nya borgen hittills. Jag tycker det är vilket är och fint som de jag att Modern Kommer ta två och ett halvt Det är nog lagom Det är bra Först och hellre, att de ha en för som inte ser Alldeles så tomt ut vissa matcher Så, så Vi har frasjonkens och Det är bra att de har Gjort så det en träningshalv för handbollen En träningshalv för innebandy som man skriver handbollsklissa på träningarna Det är bra att göra, faktiskt Ja Ja, vi var ju där igår och uh, tränade första träningen och uh, första intrycket från, uh, från mig som spelare var att uh, golvet var ju extremt bra. Det var ju, man kan jämföra det med hallarna i Karlstad, Falun och uh, Varberg. Snar lika golv, riktigt skönt skön passningsgolv och, och bra även uh, på golvet. Och, uh, nej, det skulle bli ruggigt intressant att se. Hur utformar sig under säsongen med alla nya rutiner som blir i nya hallen? Och, eh, vad tycker du, Jocke? Du var ju där och kollade igår på träningen. Hur såg det ut från eh, läktaren med eh, stolar och sånt där? Stolarna är världsklass där. Det. det är riskerade att man sommar där om det blir tråkigt spel. Så. Men, eh, jag känner inte den oron när man tittar på Örebro innebandy i alla fall. Som, är ett, som vill spela en in offensiv innebandy och, och klara av det med galant tycker jag. Så att... Eh, den, eh, ja hamnar man där och det är en dålig match då somnar man. Så sköna i storrandet kan jag väl alla fall säga. Ehm, riktigt bra med matcharenan sen när man gör två planer till en. Tycker jag det kommer bli grymt. Ehm, jag hoppas på att vi slår publikrekordet där också. För hallen, ska vi säga. Det var ju en handbollsmatch där i i våras då som vi tog ett på ungefär. Ja, 1000 1782 tror jag det var. Och jag har ju skrivit ut på Twitter att jag kommer slå volt, en volt från Geviks 3 skikt om jag inte slår den siffran i, i det första matchen. Så nej, jag hoppas också på att det blir mycket folk i första matchen. Det borde göra tvärtom det egentligen Jakob, tycker jag. Att du ska slå en volt om det blir mer än 1-7. Ja, det är sant. Det borde, jag kan mm. göra det på planen. Jag kan göra det mitt cirka efter matchen. Ja. Mm. Precis. Eh, annars kommer ju inte folk. Nej. Så, så det, jag känner i alla fall. Men allmänt eh, ja. Ja, den moderna arena helt enkelt ja. och det, det det kommer bli grymt och och, och spela in. En likvärdig arena som finns i Falkenberg. Falkenparkerinarena. Yes, det är folk, folk yes. ungefär byggd på samma vis. Den är ju, ju snarlig Den är ju nästan exakt likadan som folk är. Oh. Dock att det finns en läktare på båda kortsidorna Som inte gör det farligt Där finns det bara en läktare, en, en ståplats Eller bara på mina kortsidan. Det kanske jag siktat att den är. är inte säker Men den är, den är snarlig, dock har den inte Fyra andra hallar i, i närheten Den har ju bara två en, en lite mindre i övre Idrottshus och en För basket i Ekörebro Så nej jag är, jag är nöjd med första intrycket av hallen. Får vi se här vad det ger under säsongen. Absolut. Eh, inte många dagar kvar till premiären. Eh, jag tror jag är 43 om jag inte räknat fel. Stämmer, stämmer, stämmer. Eh, och eh, först ut eh, är ju derbyt med Örebro och eh, Vi ska prata om det lite om en liten stund men vi ska ta det som händer innan här nu. Eh, träningsmatcher, eh, drar igång redan på lördag. Ja. Eh, Dock inte i utan den spelar som i hallen om jag inte har fått fel information. Stämmer. Vi kommer att spela mot eh, Lidköping på, på lördag. på lördag. Eh, jag vet inte vilken tid det är, jag kan kolla upp det på en gång så ni ska få, få se här. Klockan elva. Klockan elva, Jocke Gunnstad gå in och rätta med direkt. Ja, eh, det kommer bli ett komlag Har jag hört från tränarsidan men man ska lyfta upp några Från Division 2-laget eh, Känsla på att Carl Harrison Kommer på den matchen eh, Det kommer vara nästa person upp Från Division 2 gruppen till Allsvenskan Det är nästan helt Bombsäker på Ja, jag håller med dig det är Carl är riktigt duktig och han kommer att spela på lördag det är Jag är ganska säker på också Eh, sen har vi ju en match mot Mora På söndag också I mejlringar därmed Och den matchen börjar som började eh, Mora som eh, var i SSL för några år sedan Ska en eh, bra värdemätare Har ju dock tappat några till Eller Alexander Halvars Persson Tränar heter till eh, Granlo Så eh, det ska bli kul att se Och en bra värdemätare för oss direkt här Och, och se var vi står Jag tycker vi bröt bra motstånd på förutsågningen Rast igenom Vi möter ju eh, Uh, Rundsten och Älvsjö helgen efter Ett efter där Så är det ett, uh, Ingen match tror jag en, Och helgen efter det så Jaslid Cup, alltså 31 augusti Och då möter vi samtidigt Gärsfälla i, i Röshus Det är första matchen där Jag vet inte vilken tid det är än Men där kommer vi garanterat komma Tillbaka till Det här fäller vi är ju en riktig match Värgemötare, de var ju Gått ut med att de ska Gruppen SSL har fått tillbaka sina unga spelare från AIK som inte fick så mycket speltid som vi har fick med en vår resa i jag Det är inte ett halvt år sedan. Så det är riktigt kul match. Oskar Hallberg och Karl Nordström är två intressanta spelare. Ja, helt klart jag håller med dig. Oskar Hallberg och har bra, Karl Nordström är ju, gjorde det bra i slutligen förra året och kommer verkligen vara ledande figur i Järvsfälla den här säsongen. Ja, det var de träningsmatcherna eh, Mer om dem eh, I kommande avsnitt Och eh, ja, framöver, framöver precis. Jag skulle vilja prata lite om försäsongen här nu Jag eh, skulle alltså, vara inne lite på Med de här unga nu eh, vi, eller vi pratar om Karl Harrison Det finns ju flera Men eh, jag skulle vilja lyfta upp dem här Att de har tränat på riktigt Om jag inte får svära Så säger jag Riktigt, riktigt bra i eh, andra inblickar om de yngre spelarnas försäsong. jag är imponerad av de allihopa de yngre och de har från första träningen så vi började träningen försäsongen någon gång i det var helna efter axelkuppen i Falun där och grabbarna var inne och vann P97 klassen tror jag det var. Ja. och de, de ställde upp direkt och körde dagen efter så det, de var med från början kan man säga och har gjort det ruggigt bra hela vägen och jag är imponerad av allihopa, mycket imponerad Vad som vi tittar på första träningens att man kör stentufft och sen efter träningen går man in ner till gymmet och kör det var inte många annat nu utan det var de, några av de yngre som ner i gymmet och köttade direkt ja, Det är helt rätt då ja. Har ja, vi en inställning på tiden till att vilja det bäst så kommer hon garanterat lyckas. Det känns väldigt bra att vi har möjlighet till gym nära till arenan. Vi är väldigt nära till AKK som vi har fått. Lite rabatt på så vi kan träna billigt. Ja. Precis, lite gratis cyklanträdlig på där också. Ja, då får de tacka för det sen. Men det är bra. Det är bra. Eh, vi lämnar... Eh... De yngre och försäsongen och går in och pratar om Derbyt som är premiärmatchen en onsdag Tartum, Jacob. 18 september klockan 19.00 ja, i Röldshuset Den ska vi säga också att den kommer att sändas via radio och... sändning via radio där och Det är Oskar Gustafsson och Peter Widberg som Vidberg styr den där sändningen Oskar är med som expertkommentator och de de sände ju matcherna på radion för två år sedan. Och gjorde det bra. Jag har hört sändningarna i efterhand. Och de sköter sitt jobb utan anmärkning. Ja. Någon annan vi ska prata om premiären nu? som vi som, Eller ska vi vänta med det Jakob Jakob? Nej, vi kan väl redan nu börja snacka lite om det. Och vi kan väl ta det som Erik Jort sa på, på Lillons hemsida när... Han skrev på sitt nya kontrakt att eh, han sa något till Stina att de skulle plocka ner eh, Lillebror i stan som har fått lite för mycket luft under vingarna, men väl förkänt var han till dock. Men ja, det är intressant uttalande av eh, gjort som har varit skadad de senaste två åren och inte blev så många matcher så. Han skriver exakt så här Vi har en liten bro att sätta på plats Som den senaste tiden fått lite väl mycket luft under vingarna Dock väl förkänt Jag och den gröna maskinen ska snart visa Vart skåpet ska stå Ja vad ska man säga om den kommentaren Nå no, Jonas Jag vet inte Jag vet inte vad sitta på om vi har fått mycket luft under vingarna Det får nog förklara lite Tycker jag Ja, Kan det vara så att det är en 2s en guldrad Kan det vara så att Lite väldigt mycket luft. Jag är inte beredd att hålla med det. Jag tycker vi har köpt på hårt och ska visa vilka som är det. Det är första laget i, i stan nu. När vi ändå spelar i samma serie. Förra året var det ju faktiskt en division högre. Men i år är det ju från ruta ett om man säger Jag tycker vi ändå har hållit fötterna på jorden. Liksom vi vann ju alla matcher för oss i på 1. Vi är väldigt svårt att vinna i vi alla matcher. Och sedan vinna SMU två år idag. Det är två väldigt stora bedrifter. Så då har man verkligen satt på jorden och går in med rätt att vända match. Precis, precis. precis. Ja. Något annat om derbyt just nu? Nej, inget mer vi kan uh, prata om i nu, nuläget. Vi, vi återkommer åt det. Skulle jag säga varje avsnitt kommer vi nog prata någonting om matchen. Som utspelas alltså den 18 september i Hidotshuset. Vi räknar med stor publik. Gör vi. Precis. Med de orden. att Alla tid i 18 september 19.00. Så avrundar vi den här känningen. Och vi hörs väl igen om en vecka. Har vi något speciellt tema då, Jakob? Nej, ingenting imponerat just nu. Vi får klara lite på det här. Så... Men ett hett äh, grej att prata om det är ju liksom de två matcherna som ska spelas i, i helgen här nu. Exakt, exakt, Där kommer vi prata mycket om tror jag nästa, Ja, vi nästa kommer gång. ge ett utförligt referat om båda matcherna och äh, kommentarer från äh, material Jonas och spelare Jakob Axelsson. Precis. Och äh, alla som har väntat på innebandy hela sommar nu, äh, nu har ni chansen att se Örebro i, i action på lördag klockan 11 i Mellinghallen. Ja. Ses i Mellinge klockan 11 på lördag. här herro. Herro. Inne på då